Втората лекция, мъдростта на учителя. Смисълът на живота. Не седи само в това, да правим добрини. Някой казва, човек трябва да е добър. Учителя казва, главната задача в живота. Не седи в това, човек да е добър но да изпълнява Божията воля и да бъде син Божи. Не добър, а син Божий. Ако имаш един враг, казва учителя, създай в ума си една красива форма за него. Не мисли за неговото зло и така ще го отстраниш. Този път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 могат да не спасят от бъдещата катастрофа. Тя ще дойде. Вие още не познавате Бога. Познавате Го само като любов. Но трябва да се върнем в онази култура, да питате атланската раса какъв е бил Бог. И учителя казват, те го опитаха. Те са затворени в дъното на Атлантическият океан, казва учителя. Атлантите. Те са затворени духовите им в дъното на Атлантическият океан. И още не са освободени тези души. После учителя казва, любов, която не може да ти създаде най-големите нещастия и страдания, Любов, която не може да ти смъкне в ада, това не е любов. Ще повторя. Любов, която не може да ти създаде най-големите нещастия и страдания. Любов, която не може да ти смъкне в ада, тя не е любов. Злоба, която не може да те издигне до небето, при Бога, това не е злоба.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 и ще изчупят главите си. И затова Христос е казал, не противи се на злото, натъкнеш ли се на злото, дай път на доброто в себе си, и най-вече дай път на любовта в себе си. В някои школи се проповядва усилване на волята. И учителя казва, те мислят, че силната воля прави човека силен. Не. Силната воля не прави човека силен. Ако силата на човека не идва отвътре, от Божественото в него, тя лесно ще се изгуби. Ако вие не може да издържите ограниченията, които свободата налага, вие не можете да бъдете кредитирани. Всеки човек, който се е усъмнил в Бога или който се е опитал да противодейства на Божественото начало в себе си, той е завършил с полудяване. Истината, казва учителя, е специален огън който прегражда видението на невидимия свят. А душата, душата е раят в човекът. И всеки, който е вън от душата си, той е вън от рая. Когато минаваш през трудно място, става въпрос за тежко състояние. Умът ти трябва да е насочен само към най-същественото. Ето защо са важни упражненията в концентрация. Да можеш да се научиш да се събираш. Изключителна съсредоточеност. Ученик, който познава Бог в себе си, намира своят учител. Човек, в когото го има божественото, като погледне в себе си, зарадва се. Знае, че има една валута неизменна. Чиста, неизменна валута. Ако разберете истината, блажен сте, ако не я разберете, ще учите, докато я е разберете. С човешката любов, Човек постоянно трупа дългове и питат учителя, защо не разбирам? Отговаря, защото не ти е дадено. Силата на човека седи в вярата му и в разбиранията му. Що се отнася до уреждане на живота му, други вършат това що се отнася до уреждане на живота му, други висши същества вършат това. Други висши същества му диктуват какво да работи, къде да ходи, какво да прави и те се застъпват за него. Те започват да решават неговите въпроси. Докато не обикнеш истината, никога не можеш да бъдеш здрав. И дава учителя една мярка. Здрав е онзи, който има приятно разположение и при най-големите трудности, които го сполетяват. Значи, приятно разположение и при най-големите трудности, които го сполетяват. Лекуването Става от Господа, а не от хората. В болестта, ако няма Божий пръст, хората не могат да се излекуват. Няма значение дали ходите при най-големите професионалисти. Те не могат да ви помогнат. Лекаря, истинския лекар, каза учителя, е извън времето и пространството. Трябва да умееш да го привлечеш, да му спечелиш доверието и да го извикаш. В света има само един лекар. Всички други са асистенти.